Dhe zi të lavdit falendërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahum Subhanahu wa Teala. Ate falendërojmë dhe vetëm për e ti fali dhe u dhe zi me kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira, mi për nga berit tonë të dashën, Muhamedin sallallahu aleyhi sallam, shokëve të ti, familisë të ti, dhe gjithdo muslimani ciljen si djekë, rrugën e ti më të mira, dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërua vezën, fillemisht të l dytë treta të kaluara të Ramazanit, Allahu ti këtë pranuar kontributet tona, agjërimet tona, lutjet tona. Ndërkohë që ne prej sonte, me lejen e Allahut subhanuhu te ala, iftaren 20 nata, 21, fillon edhe 10-shi i fundit, më i miri i kët Ramazanit, në të cilat natë shprehsohet meqen edhe nata e Kadrit. <të> e lulshim Zotin e Madh Xhenal-o Xhelal-o që Zoti on te bareke ve teala, të na mësoni që këto net të mbushim me adhurime dhe këto ditë të mbushim me vepra të mira. Ne do të vazhdojmë me lejin Allahu subhanehu ve teala në përshkrimet e njerëzorëve të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, të karaktereve dhe gjendjeve dhe situatave në të cilat ka kaluar ai alaihi salatu ve salam. Për mendom se pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sellem është përshkruar në Kur'an bëshara rasulë, njeri pejgamber. Pra ai para se më çajm pejgamber është njeri. Dhe kjo njerëzore e bën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të pranohet të ofërë, të malet mesazhin e tij. Për kësaj funksionon dhe jeton dhe mendon sikur njerëzit, por vetë se Allahu e ka rritë me pejgamberin, me pejgamberin që ja ka dhënë subhanehu ve teala. Sot do flasim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në debatët dhe diskutimet dhe polemikat e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam. Pra, si debatonte pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam? Si bënte dialog me di, me dikopër njerëzve? Si zhvillonte një bisedë me dikopër njerëzve? A ishte pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam për njerëzve të cilët nuk humbonte të, të tjerë që të flasin apo ishte shumë komunikativ pejgamberi jon sallallahu alajhi wa sallam? Pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam ka për detyrë përcjellën e mesazhit të Zotit. Dhe mesazhi i Zotit ku të përcillet, mundet me ë pritme, refuzim, mundet me u prit me pyetje, dikush mund të pyes pse osht kështu, a mund të sqarçohet më tepër ekse më radh, për këtë asojë be ngameli ejon sallallahu alejhi dhe sallam e kishte shfrytzuar edhe debatin për ta përcjellë mesazhin e Allahut subhanehu subhanahu wa taala. Nga jeta be ngameli te sallallahu alejhi sal dhe sallam kemi shumë debate anaj nuk është e mundur që për një ligjërati s'jëllim të të ratë. Mirë vë dhëtë mundohem i sot me lejnë Allahu të barek e o të tëra, që të marim diska nga uh, debatët e pengamberit a.s. duke u um munduar që të nëzjerim diska prej mësimeve edukative në uh, atë që ka e ka bërë pengamberit jonë sallallahu a.s. duke e ngrit nivelin e debatit lartë dhe komunikimit, të regon uh, e burrifaqa. Eb Transmeton imam muslimi nga ebiri fejët e radiallahu an Thot, isha me pengamberin a.s. në gjami Laj për mbajnë të khudbe Kanë diskutuar djetarës siku që ka përmen imam nevoju Ose ka qenë khudbeja e gjumas Ose ka qenë do një khudbe tjetër Gësa ata i kanë qujtë khudbe Qdo li gjerim pengamberin sallallahu a.s. Pasaj, thot, ishte duke mbajtë khudbe Zakonish khudbeja, është kjo që ka në mbajnë Për mësëm nuk e ka pa është kaslarë Thot, dhe sikur që ishte duke folë për një njëri dhe tha Ja Rasul Allah, oj dërguarja Allah Unë jam një njëri gurbet qi Nuk jam i këti vendi Kam arë me vetë për fe Kam arë me vetë për fe Dhe nuk e di se qëfar është feja Dhe cila është feja Qish duhet të përmbahëm unë fejës time Atëherë thot e burifaha Thot, për një njëri dhe njëri dhe njëri dhe njëri dhe njëri dhe njëri dhe njëri dhe njëri dhe nj Zbriti nga khudbeja e vet Pro e kalon khudben E kalon khudben Dhe ka zbrit të kënjeri Thot e buri fea Thot e la khudben E mur një karike E mur një karike Thot dhe ju drejtu këti njerit Dhe e mur kariken Thot mendoj që ka qenë karike prej hekurit Me kam të hekurit Dhe u ull Duk e emësuar këtë njëri Duk e emësuar këtë njëri Thot i amësoj fejën e Zotit Gjellë Gjellë -Gjell Pas taj ungrit e vazhdoj khudbën Dhe e përfundoj khudbën Për nga mërë i onë sallallahu Thot imam nebojë Argumenton një hadith I për nga mërë i të lejë sallallahu Për domos doshmërin E nëzitimit në mësimin e fejës Të ati njëri ju i cili ka thon kallzoma feja çpotoi te zoti xhelalul. Gjell Por keta syje pejgamberi jaso sallallahu alaihi wasallam e ka bën debatin edhe duke qenë në hutbë e ka për, e ka ndal midis hutbën dhe pasaj e ka vazhduar debatin me atë ja ka msu feja, pasaj ka vazhduar me hutbën. Por keta syje vezet kan thënë dietarë, kjo ka shumë mesale që hafid dhe çdo hadith që ne e përmendnim ka tepër premeseve, të cilat si nuk na premton koha me i detajizuar të gjitha në ullxira, mirë po njëra prej qërdhë që kanë përmend kan thënë Nëse khatibi është në gjuma është duke majtë khudbën Edhe vjen një pabesimtar Vjen një pabesimtar Edhe i drejtojt edhe i thot O ti djetar, o ti cili jetu ligjeru për islam Kalzom qish me hin islam Nëse është midis khudbës duke than Kalzom qish me hin islam Atar kanë than djetarët obligohet khatibi Që me endal khudbën dhe me i kallzu minihad, aty i mi thon thuju e shahdu an la ilaha illa allah wa shahdu anna muhammedur rasulullah. Por sfarosje se ka mundsi nese ai vazdont hudben, ai atu prit me in islam as dizhesh me hije, ka mundsi des e ai des sa ta ket perfundu hudben. Shiko dijetar se holsira i kan kshir djorrat, ka, marr nga ke hadith, ka than pejgamberi mina era kanu hudben, ka than te jamsoj fejen se ki ka zor, pastaj ka vazhdu hudben e, e mbajtur per për muslimarët për këtë asyje për nga meri jo, e për dorë të debatin diskutimin mërë po diskutim me vleran që që të të shojnë me lejnë Allahu të barekjo vë tjala për nga meri selam në shumë rastë ka po debat në shumë madhje ka thani më në hazmi se kurani o debat kurani o debat kul, kalu, kulna thuaj, fam ata than, ek shtu më rat Dhe shpesha rjo e gjeni në Kur'an Kull, kull Që kjo, kjo fjalla kull Qfar i bje, thotim një azmi është debat Sepse gjdo sen qka kanë thonë paganët Allah e ka thonë thuju t'i kshtu Thuju t'i kshtu, kshtu. Ma dje dhe surja Ma e rëndësishme në Kur'an E cila është Një e trejta Kur'ani që shvillon Kull huallahu Ehat Kull huallahu ehat Allahu samet Thuaj, ajo është Allahu një Allahu s'ka nevoj përkërkan As ka lindë, as është i lindur As ka lindë i kanë tjetër, as nuk është i lindur Dhe me Allahu në kur kush nuk o barabar Mirë po që është fillon kjesure Kull, thuaj, pëse? Sëpse harap të kanë thanë, prej ka vjen zoti Prej ka vjen zoti E Allah ka thanë, lem jelit Vo lem jule, s'ka lindë i kanë Pra i sa nuk o t'jali zotit E asë diku që hajshë avë kella është gjelë i zotin E asë që Allah u kalim për dikun hajshë avë kella Sëpse diçka që të delpi diçka e së so zot Diçka që të delpi diçka e nuk është zot Mi po, evërenin e në këtë sure Që është surja një e të rejtë e Kur'anit Në ta ka debat Kull hua Allahu a thuaj Kullia e juhe l-kafirun Thuaj o ju pavesimtar La abudu ma te abudun Unë nuk e adhëroj A që ka ju e adhëroni Unë e kam zotin, Në haditin që përmendëm ligeratën e kaluar Nga debati për nga meri talisam Më në gjithë se ne e kim patëm atje Të dëgjimi për nga meri talisam Dhe dëgjimi për nga meri talisam Dhe dëgjimi për në mendje i bashkë bisedusit Së do të dha shojmë nga njëti hadith Dobit e dialogi dhe debatit Nga debati për nga meri talisam Qëpar ka ndohë? Përmendëm, haditin shkurdimisht Ka ardhë otë betum në rabia Njeri prekryetare të arab Pe nga Peygambër e selam dhe pehla rgoj pre ë, uh, këto i thirrjes që po bën në Islam kështu më radh. Në çfarë ka vënë, ka thënë, mos je i interesuar për gra, mos je i interesuar për parë, mos je i interesuar për bëritri dhe mos je i semur. Çi lëndo çe ekiptore ne do të mundohemi me tavan vetëm leje këtë ket, punën e Islamit e profecisë kështu më radh. Atë ne Peygambër alayhi salatu vesselam, thua i bën e dëgjon me vëmendje. E dëgjon me vëmendje dhe pas sa çfarë thotë a e kryte o e balulit a e kryte muahmetit ata rrod po e kryta ata thot ngom tash me ti mue dhe pasaj lezon surën fusilat derisa mundohet otbeja me jamshel gojen me dor nga ambulsia e fjalove nga tuta se po hin islam e mosania zojn kryen populli vet se si e bo musliman nga kjo ngjarje dhe ata s'e kanden kan xher ni var muslimesh ose do të dojnë, do mundoim do do mundohemi me leyn allah te bare ke uala me I, e nxjer sot. E valla bejëllëzat se pejgamberi alayhisallahu selam e ka pordor dialogun dhe debatin dhe dëgjimin e mirë të bashkëbiseduesit pa besimtar. Çfarë ka bëjëllëzat? E ka dëgjuar mirë për çfarë? Q ë ky dëgjim i mirë i pejgamberit alayhisallahu selam diet komoditet utbës ti thot fjalë ka dalë çka ti dosh me thon fol çq pastaj të bëhet kjo sëbeb ai më ngup penga meën sallallahu alaihi wasallam azh kjo është për gjërat që mës shumë di sot di mungon në fushën islame kur njerëz do të bëjn thirrje në fenën e Allahu xhejelal dhe bëjn thirrjen islami çfarë bëjn vetë ngutën ngutet vetë kët folë a por pseu edhe zakonisht ai do të e diunë do të ti çka kimë kallzuar po ai më më thon se ai donë e di çka kimë kallzuar ti Për këta zhjivez e shikoj dhe pengame se mësa, ka qeni një kujdeshëm. I tha kryet tini herë, pasaj fa foli onde. E mirë, që kjo foli tini herë, edhe e ka dëgju, dhe tjetra, pasaj ka thonë dëgjëm ti muhe. Kjo vëzër kanë thonë djetarë, është edhejbi dialogit. I kini panë për emisionit, apo dialogit kërë shpërtajnë ati. Edhe mësë një as, asaj moderatori se në ishtinë më në kontrolë. Se këje gjë një vjarë, këje gjë një vjarë, Në kjo ndodhetse nëpër Facebook-a, nëpër Twitter-a, nëpër Tik Tok-a, aty pa zot, runa zot. Ai ai dijo, ai dihën. Sigur ka kur mësh nuk era ka 3-400, ama kët në kët një më të. A mund të para mënuar për shemb në komunikacion, në në një drejtim me arkera, pianës bi drejtimi tjetër. Çka vao atë zot? Falem po jsoni ni pal kera, 120 vin këne, dhe dikush e ka bën rrugën në të njëjtin drejtim kundër, në një dën li vi. Këndër, që ka ndodhë dhe zërë? Për plasje e ma dhe Andaj shumë për e debatë dhe zërë janë shtarpë Pa, pa pjellor janë Kur gjo s'ka do bipje atyre Po shfar asje dhe zërë Se ati kur kush kërkan se ngod Ati kur kush kërkan nuk janë njehë për vlerë Abo Dhe njerëzit të, të cilët hinë në përkësi debate Ata dojnë me gjitë vetë vetëin e vetë Jo tije A i s'ka armen ngu tija A i me kalëzut i shka Kur kanë hi p Dhaj like 499 nuk i banë malë për e sa për njerëzi Edhe si cëli Në raport me tjetër që shto e ka Ako dobi ati? Ska dobi Për këtë arsijë jo vëzër Pe nga meri jo në sëllë dhe sëllim E ka përdor dhe bartin Ama debati ti ka pas efekt Për këtë arsijë i ka thonë rrëtves Fol Ama pas taj Ka thonë ngom të ashtimu e Pra e ka shpridzuar Dëgjimin e vet Ndaj pales këndërstare Që tjetë argument Ta unë të ngua Sigur ç't ngova, sepse paramënda këtu. Nëse vejon sa mi kishton këtu. S'kam çka të ngova unë ti, ti mushreqie. Ai ka mujt më thanë këtu këtu. Plus ka mujt më thanë. Ka dalë, ka dalë, na le va. Çish, ku shai smut. Ai kur i ka thënë mos je smut, pi gjineve. Ç'ai ka thënë? A ka mujt më thanë më zam. Ka dalë vëllai ty. S'po m'thu mua jam smut bie gjineve. S'jam unë smut bie gjineve. Mir po bej nga zam, pengo. Tu i ke çka kimi thonë. Pse? Sepse kjo pastaj bëhet mjet Par me ngu kë pengamberin sallallahu aleyhi sallem Së përsa është pastaj për një Për këtë arsye i ka than Otbeja, po, ta shpol ti unë e ka menlu ty Shikodhez e shfar debati ka po pengamberi jon Sallallahu aleyhi Vësallem Gjithashtë të dhezer pengamberi jon Sallallahu aleyhi Vësallem uh, Kur ka fol Otbeja, pengamberi jon Sallallahu aleyhi vësallem E ka dëgjuar me vëmendje Pa, pa bo i thënë shurud në një robë i thonë për shembull mund është mi thonë a keni pas zakonisht kur ndodhen për debate sidomos me njerëz që nuk i dinë etikën e debatit dhe rregullat e debatit edhe çfarë ban thot fol fol edhe kish ki tash e krun krijon këtu na dona edhe ai kundërsari çka ban thot po ti çu të mgu muat do nuk kem nuk jetu të më dëgjuo muat pejgamës sa çka ban doza aq qbele ale ek ek shurtën ftyrë pra i jep të Shën, çe jam tut dëgjum me vëmendje. Jam tut dëgjum me vëmendje, por këtë ashyja ka ditë me shkruajm për shkonjen çka ti thot. A plot pejë diçka po Allah Zot? Fol fol tut, fol. Ai thonë mësoni kamë të kallzo di di diçka. Pa tash ky kur të kallzoje ky, ça të fol kallzon me mëllë. Pse? Sepse ti të lën me fol. Qysh ti të lën me fol me mos dëgjim. Por këtë ashyja pejgamberi jonë Ali sallallahu alejhi wasalam, pra e debi çfarë kishte Allah Zot? E e zhvesht të vetëm për angazhimeve tjera duke e dëgjue bashkëbiseduesin edhe zhe kjo që farë kanë thonë djetarët kjo është argument se në debat duhet bashkëbiseduesin si do mos thyrësi në islam a e cili fletë dhe zhe thyrës si në islam o si cili njeri ti kur fol me babën tanë Me nanën të anë, me vlaun të anë, me agën të anë, me dajën të anë, me tezën të anë Me halën, me djemë të tezëve, djemë të halëve, me kushëri Kur fletë për islama, po debatën i diqka Qka duhet me e përdorë këtë, këtë, këtë edept të debatit? Shuj këtë folaj, shuj, në lu Ngoj e mirë qka do thanë Ti në menë shka kje Vallaj, nuk ka thanë dikush ti fjalë matrana Shëse i ka thanë rët pëteja për nga meri të ja, alej salat, salat. Nuk, nuk i ka thënë, dhe sëra Nuk A më që varë mëllu ti me thanë A më, më se ki për grava këtë punë A ti mrejtën një të të të të të ngopila A më se që kjo akuz e ranë A më se që i së mut pje gjinë Kjo akuz e ranë Me gjitha të pengamë sa më nuk është morë me Qëka i të më thanë ti muë A e ka pas, pas menën tja lezojë surën fosilet Se e ka ditë se surja fosilet Këtë e, e erdzon Në kuptimin e, e nështron Për këtë asyje Ka thanë djetarët kjo � Argument edhe për qëfar edhejbin e muslimane Ve nga mesam ka dashmi kalzua ti Qiko, në islam dëgjohet edhe kundrështari Në islam dëgjohet edhe kundrështari Por qemë u dhezër, sa prej polemikave të muslimaneve Apo, a dëgjohet edhe kundrështari Ta ngojme këta që ka përthat Ta, ta dëgjohet edhe këta, qëfar përthat Gjithashtë u dhezër, ka në danë djetarët Ve nga meri jonë sallallahu alaihi vesellem e ka përdor far, dëgjimin me vëmendje të otë betëm në rabia, e ka ngu mirë që ka po thot, për shfar ashtë që jo dhe zër, kanë thonë djetarët që ta dijem, pinë fillim, derim barim, shka të usilë në kryje këti. Ti kure ngonë këndërstarin, kam plete di shka kon me, shka të dosh me thonaj, sepse ti nëse e ndërpret, s'ti kazonaj ketë, a nëse ti ki edep, islami, edep, i dhu, fol, fol, loj e i lirë me fol, krej të debatoj, me argumente me fakte, me prova se se prova ma e ma dhe se unë edhe ti përqejmë uveze qka është prova fakti, nëse na mledhme nëse na mledhme këtë bashk edhe dojna përqejmë që këtë hekërin me bo altan, a mu ne bojna se ne bojna që me thona, e na mledhë këtë një dhe gjamiës dojna me shpalë që këtë hekërin dojna me shpalë që këtë hekërin, altan jo, se provat janë në kundër tënë Vjen jaltanjitho ju nuk e diu ne skajin e botës. A mund na bë dot po nai na ni mi vaje ta e na mbled. Po thotë ju më mbledën 1 milion. Kjo zbato kjo zbato tani. Pse? Sepse vetëm me stin zaf, me stin men zaf kjo prishet. Nuk ka dalltan kjo. Për këtë arsye prova është jashtë njerëne. Prova nuk i shkon dëshira. Për shembull, ai qe vot dot kam chef, nuk kanë argumente të ka one. Ki chef. Po argumentet nuk janë me ka, me ka ki chef. U të veja ka dash me ngreve nga mesra. Ska ndodhë kjo pëse Se pëse provat janë me pengamberin Alei Salatës Selam Wallillahil huggëtul baliga Tëtë Allahu gjelë gjelalu Allahu e ka argumentin që më rrim Dheri maksimum Baliga, shkon lark argumenti Allahu Subhanehu vë Shiko vëzë që ka po pengamberin Me dëgjimin e mir Komplet, që ka ju kasilë në krije Kedë brumin e krijes Ja kanë djerë jash pengamberin Pëse, fol Fol ka të që ka kje Për këtë asyjo vëzë kanë të në kan djetarët Koka e edepit Në tërsi, filim dhe mbarim është me kuptu që i shduhet Dhe me e dëgjue Bashmyseduesim Koka, anda edhe dhe shumica E njërzve nuk përfitojnë nga ilme A di një përse Sepsa ta zdinë me dëgjue mirë Wallaj me dit njeri me dëgjue mirë Përfitojnë e pi debateve të papesimtarve Edhe debateve që janë doon, Shkan lidhje në doshta edhe me moral Por shemu uh, E ka debate, në emisionin e gjën ton. Ka debate për shemb, ë debatojnë njerëzit për artin, për artin e kujt di, diçka art prej zhveshjes këto më radh. Njëriu medit me ngu, edhe për kësaj përfiton. Çish përfiton atë zot? Përfiton se ai është çish me noi kanë këto zhveshjen. Për shembull, debate ndryshme, të cilat për shembull ftojnë njerëz të cilat janë për shembull pasanika. Yzit katra pes pasonika, biznesmena tregtarë të fortë, edhe ata debatojnë. Ti, ti po nimet si e kërkon mesin e atënve. Po nëse i dëgjon me në momentin çka thonë, ah trun, domon trunte e tregtarëve, që gjithuaj paskan, e paskan mënyrën e të menduarit. Asë për shembull tjerë dëgjoni në debat të doktorëve, mjekëve, dhe ata debatojnë, jauni këtu, jauni ashtu këtu. Ti çka përfiton? Në, ti, ti realisht nuk i rangit asnjërin biatënve. Po ti debaton thotë, tamam, doktorët me vendoi kanë çike të mënyrë. Për këtë arsye vë zë në synëriju e përsoz dëgjimin, e përsoz edhe kuptimin. Por edhe se ti e le bashpiçëdushin me të kallzu kompleks çka po domethën, ti kimë përfitu prej ja atina. Por këtë ashtu edhe xhdiretarët kanë vënë se njëra prej dyjëve të ilmit o dëgjimi i mirë. E kanë pyetur Ibn Abbasin radiallahu an, i kanë vënë si e kemri i keq këtë ke ilm. Ka thënë çështë kemri këtë ke ilm, ka thënë me durimin e dëgjimit. Unë e baj sav ole më kanë kallzuaj 20-30 hadithe baj sav ole se me dëxhimin e, e mirë dhe ka thënë me gjuhën e cila e bën pyetje, me gjuhën e cila bën bën pyetje. Për këtë arsye, Allahu Zot, pejgamberi jon Sallallahu Alaihi Wasallam e përdorte dëxhimin e mirë për çfarë? Që me di çka pisillon krye, apo. Pra, ai paramë no tash, po jam thëshë që azvulu. Paramë apo jam të gjithë tani në fillim. Kur i ka thënë ai, o djali vllavit tem, po duhem të ofrojni ofertë me madhanti mua përgjigjen për, për me lanë thënë. Paramë apo jam të bëshë molë Hesh mosta kish lan me fol. Kjo një, jo, jo, unë s'inksi kompromise. Jezu do me, duhemë me bëu kët mohbet. Çiçë kish me dit na se pa besimtar doin ofrojm gnar, donjer të ofrojm parë, donjer të ofrojm pushtet, donja trajtoin si të smut. Ka kish me dit po pengama Islam e ka lan me fol dhe na ka kenë murdh vesh. Por ja kenë marrë vesh, ka sillet në trurin e kriminalit, duke e lavëj ose me fol, fol. Dhe na çuçi kena kuptu. Ti kish dhomë zon, s'kish ka folti, s'kish kam kallzon, na s'kish më shumë. Çfar po mendon ti? Për këtë ajo i vëzëtor pejgamberi alayhis salam, ka thënë një rëpë dietarve, ta vjetat al as. Ka thënë min alamati alahmaq alijabatu qabl istiqsa' alistima'. Ka thënë al asmaiu, alamat i ahmaqit, alamat i tevecelit, cili ajo zon, ka thënë alamat i ahmaqit osht se ai fillon me u përgjigj para se me Dëgju deri në fund ta, filet, për, Në debat Dhe këta e përdojnë te, te mos dëgjimi i mirë Këni bëti sa kur janë mrena në mezhlis Po, po, ta ma më po Ka dale me ka dale Lehet tjetër let Për këta sy jo vëzër Nuk duhet besimtari me u përgjith Para se me dëgju komplet Nuk duhet besimtari me u përgjith para se me dëgju komplet Dhe ky lloj është edhe te debi, por shumë më çmsohtë te muftia, i debi i hoqës, e debi i dietarit. Duhet më nguh mirë atçka po bën pyetje. Pse se në detaj mos me ta kallxu. A? Në detaj mos me ta kallxu. Prishet kët kët çyrëti i fotografisë. Apo, ajni vao desa kur kur bën pyetje, s'pash ndod, si nargoj fol. Fol ollaç, çka i do dosh? Apo, në çopta ka thonë, s'ta kallzon. Me shpresë si Aj mendon se kur e miegullon pyetjen, jam miegullon Allahun. Po unë nuk më ta dawn të dini po edhe ne jo, po ti se mashtron Zotin, brap. Ti Zotin s'e mashtron. Prandaj kanë dhënë dietarët, fetfateu xhallar janë në shart. Në shart që ç'i ka kuptuar prej pyçit. Unë nuk marr porgjeci për pyetjen e fshehur. Unë marr porgjeci për pyetën që ti e ke kallzuar. Dhe porgjejia ime është e varet për atë çka kam gupit tie. Jo as çka ti para më nduë. Apo Në këtë ashtu dhe që pengamberi johën sallallahu aleyhi ve sellem E dë gjonte bashkëpise dusin Gjithashtu dhe që nga kjo kanë zherë djetarët Një mësir tjetër Se pengamberi johën sallallahu aleyhi ve sellem E ka ditë që ka t'i ofruaj Edhe e ka ditë që batil Edhe ka që kot. Mishkuti, billa, e, që e, e ka ditë që kotë A mëni parën u zërë Mishkuti u dhu billa pengamberit Apelle pengamberin Leje që je pengamber Mos në kalëzën e për këti kurane Leje komplet Dhe kë Sigurisht ju do të plot për një xholez. Për shkak i kësaj bote, shumë të nxehen namazli, apo je i devotshëm, apo je i, për, i përkushtuar në Islam. Dhe kur e ditë ti di kush që don me Tasiu Muhamedit që leje namazin apo ti e di ku ato dashme në po, ka bo, dheze, me sëram, e xhujt Muhamedit. Mir po çka ka bëu vëlla Zot pejgamberi selam e kanë huë në fjalë të kota tatina. E ka dëgjuar, to e po, a je di o e di ku ka mërik. Ki domethën mua leje pejgamberi. Mir po beno se kanë vëlla Zot, kanë ndjetarët Dhe i ka than A e kryte E farak të jabel valit A e kryte Se o dhe se Se e ka lang Shikos Djetë dërë Së farmësime kanë zetë nga kjo Kanë than Sepse Sikur të ndërpriste Përshka kotsive të fjalve Ka mundësi Për nga mberi ale i salatës Kur t'ja kishtë të këthyje Shë më than E ta shë nga më ti muë Sikur më stakështë të than A e kryte A kishtë më than Pa po, ma t'isum lave me fol Më kishtë ka pata me thon. E për mështë e ka thonë, e fara, a kia la me thonë, pra thui krejt shka kimi thonë. Pse, ka dhe djetare, që kur t'i ven e rejna muslimani, kur t'i ven e rejni, në këtë ras, pengamberi sallallare sallallem, kur t'i ven e rejni argumentit, mosketaj arqyje me thonë, po t'i tash për po fola, ma t'i musum lave me fol. E dhe që ka dhët me bërë dhe që duhet si të cilit, edhe a e që spajtohet me t'i me thonë, fol krejt shka i kije, që pasaj kër t'i A në dhe zër, nuk pojtohën debatët Duk i endërprej njëri ju të fjarën Nuk fitohë debati me diktat Unë jam ma i madhi këto Unë jam me stajh këto Nuk fitohë së të debati, o dhe zër Debati fitohët me prova A ki fakte Faktët vlasi A nësianis në si na, unë jam ma i madhi se ti Unë jam kam stajh ma shumë se ti në islam Unë e a di pikur jam ju dhëzum A kja Kja konë ma plakë Se për nga me dhe sëllatë dhe sëllatë Po nuk e ban kjo me ngu Për nga me sëra me thonë Aja valatima i vjetër kjilipa. Jo jo jo dhe që I vogël i madhë Provat flasim Faktet flasim Apo Për këtë asyjë dhe zër Për nga me lë i sëra dhe sëra Pse le me fol duke di që o batil Që mësthoje aj Kër të fole për nga me sëra me thonë Ti tash po fol Po ka zhënë argumente A ma musë më lave me kryje Për këtë asyjë dhe zër Në bashkë bisedim Mereket edep, lele Popo ti po, po ka zonam, a mu, a mu shum lavë me fol. E kurtalisht i njëri me fol, e zbraz aj ataj. E zbraz sigur enë në zonë, gotën. E çet komplet ujë. A e zbraz kët po? Tash leun ta mushi. Por këtë asojë e ka përdor kët kët municive nga bejëjon sallallahu alaihi wasallam. Dhe shoqëzë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam a e, e ka përdor pejgamberi selam pyetjen, a e kryjte? Dhe kjo kanë thënë jetar është nga Menquria e lartë e penga meri talaj së ratë e së ram Sikur që të dhëtim të një Vëqëria veçan e penga meri talaj së ratë e së ram Zëgjuarësia e ti Aftësia e më prahte ti Mëndësia Që e ka pasë penga meri talaj së ratë e së ram Minë njërë të dëshifrojë një një në që ka të doshme Me thanë E penjëmësa pëse i ka thanë e kryte o e baluëlit Pëse i ka thanë e kryte Kanë tha djetarët që Mosë provoje Mosë provoje p Së pra se këtë komplet që ka që a kime thonë Pas taj flasë Dhe gjithashtë të vezër, pengamberi a.s. e ka përdor në këtë debat e baluelit Ka ndonë djetarët, arabët e përdorin eba, fulan, për edep Dhe ngritje të bashpisedusit Dhe kjo vezër duhet mu përdor edhe të gneve Përshimu pengamberi, jonë sallallah a.s. t'i ka thonë, ja e baluelit Kjo që ka argumën të vezër? Se nuk ka do një inatim e këta Dhe nuk ka do një in Dhe e di që kjo krijetare, për çfarë ai tikish kanë për shemb, ë ka muit më thën, e ka pasemën Uthbe Ibnu Rabia. Arabot kur dojnë të ndëruan thon o ebu fulan, o baba filanit. Kur dojnë me pak më poshtë me ul çka thon, ja Uth, ja Ibn. Për shembull ka muit më thën ja Ibn Rabia. O manu që ka thon kështu. Se se teja i ka vakuri fol dikujt, diku xhalikui Nabi-e, temat të sigur kuçi. Xhalikui na ia. A kur do me ndërru që ka i thue, kësa e vladik i e. A bo, bo t'i e bava në këtë rast. E kënë bava dhe sot një zemile përdohin këtë fjallë, me zese kjo nuk është në nivellën e durrë. A bo, mirë po, qka ka dash me thamë, me, me këtë të lu e litë? Pro, s'ka minatë unë e me ti, unë e di se i e prej të muajve të arabëve, por do gjo tani atë qka ka me të thanë, Më të, të, të dawn unë për uh, këtë asjë që ze pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe i përdor të gjitha metodat e debat. Vini vini për shemb ëh takzveçant letër të pejgamberit saqë ka shkurt Hiraklit. Zej Buhari i ka thënë Hiraklit letën për me vranu islamin. Dhe ka shkurt bismillahirrahmanirrahim për Muhamedit të dërguarit e Allahut. Deri te deri te kush dozë. Tashë qomë zonë. Kjo diplomacia sot ndonjë, kjo këtë ligje ndërkombëtare që janë të monirat se si plasim me diplomaci, sot vendet dhe shtetet dhe ministrat të kështu mëra, për më më, e kështu për të dube nga meri johës, prej Muhammedit të dërguarit Allah, derit te, ilahirak al-adhimi, derit te hirakli maj madhira, dhe zraj, pa besim darë u konë, si ka, ka thonë të maj madhira ma gëve, parëmën e të kishon për Muhammedit të dërguarit Allah, deri tek kur kush hiçi i romakve vajgishmo la kreatorin letër apo përanë do të bëjë përanë do kush kush e ka shkruar me këtë letër se kishmo as me këshir se kishmo ila har pse e gjodi vogle apo o jamë jone te çafiri romakve kam u di gjë ashtu ja gash te imadhi romakve pse ç ta lexoi letër te fund ana vezin jeta debatit por do rikreta metodat që bashkëbiseduesi ose ai që ti e synon ta lexojë letrën telefon, se ti nëse ai nenchmon fillim të letrës, ai e merr letrën, është i nzal. Apo, ai merr letrën, është i nzal. Po çfarë asije? Do ti ti fillim me kish. Po ti fillim me kish. Na për shembull ai kimor mend bazat. Te urtësia, pse surrat fillojnë me bismillahirrahmanirrahim? 104 sure, 113 pytele fillojnë me bismillahirrahmanirrahim. Por veç surja Tawba Kanë thonë djetarët, disa kanë thonë, surja të të ube është vazhdim i surës e nënfalë, që i bje kretjan me bismillah rrahman rrahim. Nisa për djetarëve kanë thonë, surja të ube nuk e ka fillim bismillah rrahman rrahim, por për mubonisin i 14, në një surët tjetër, Allah u gjitha ka përmen të njërja Suleimanit. Apo, kërja ka, Suleimani, ka që lehet në Suleimani Belkisës, Belkisëja ka morë me lezua, edhe ka thonë, inëhu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër filloj ka me Bismillahirrahmanirrahim Pra, 114 herë në Kur'an fillojt me Bismillahirrahmanirrahim Allah ja e ka veç, Rahmanirrahim, ima? Jo, Allah ja ka dhe sheditull e e ka Allah është i ashkër në dënim Apo, Allah u gjelak Thot në shumër e ajeteve Që aj ka dënimin e rrept Po përse si ka një surët për shemë Me emrin Allahut Hakmar sit I cili ka gjenem Për nëmë në të kërë këshëllë të zhukët sure, përshimu. Për filim, me emrin e zotit, ama të këtu ati cili të dënon, të i thun lev dhe mëshellë. Për filim, kërë këtu, ama kërë të zhdo sur e filat, me emrin e Allah, të më shiru, të më shirëbërës. Pra për filim, këtë të të qëllë e dhe dhe, ajde, ajde, këtu këtë me punë me rahmet, këtu këtë punë me tolerancë tuki po ne kur e hapim derën ozot kjo duhet me çein edukata më e lartë ozë e xhallarëve e dietarëve e hafizlarëve e thirrësve në islam të cilët ftojnë njerëzit në islam dhe debatojnë me njerëzit po islam duhet dozë çfarë më e përdor këtë debat këtë edep të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me zati kush për shembull me nam që un ti e ditë çha profesor apo është për shembull ku e di tani postë ka vetim i thon valla o filan po ti sunet sunet tërheqja ta kështu Ti të rëzupin fillim Por këtë asyjë vëzër për nësëndë Ja e balu alin I la adhimin rum Por shfer asyjë vëzër Që ti merë për në përmjet emrave Gjithashtë të vëzër për nga mirë E dini që për nga me sëndër Adidhin e gjatë dhe ti shkortojë Përskak se ti përmenim njësa prej debateve Adidhin që e trasmeton Omar ibn Khattabi Kërka arë një njeri I cili e sëshpa gjurma e uhtimit të kaj Kë dhe ka çën Xhibrahili alayhisalatu wassalam në formë të njëjtit ka ardhur te pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe është ul dhe i ka bashkuar gjunjët me gjunjët e vezënit dhe i kanut durt te gjujt e pejgamberit sallallahu alayhiselam dhe i ka thënë kallëzom çka është Islami o Muhammed. Pastaj vezëmi ka kalzur Islami është të dëshmosh la ilahe illallah muhammedur rasulullah dhe ka vazhduar. Pastaj ka thënë kallëzom çka është Imani. Pastaj ka kalzuar vezëmiani është kështu dhe kështu. Pastaj i ka thënë Ka zonë që ka është Ihsani Edhe i ka ka zonë për nga mërë a.s. Pasaj ka, ka zonë për kiametin Ka zonë se di Aj që ka i bohet pytje Ma shumësa aj që ka atë u bohet pytje Ko e di u nuk e kura kiametje Ani pëse janë për nuk e di kura është kiametje Pasaj ka zonë për dhe një shenë Të kiametje Ka zonë shenë të kiametje Oshë kur ta linde Kur ta linde Robresha Zonjën e vend Kur nana e linth meën, fmija i bot, rob. Pastaj ka thënë dhe shenja e Kiametit është kur ti shihsh njerëzit të cilët kanë këpucë me vesh, janë të zhveshur fuqara, edhe janë çoban të deleve, ata do të ngri, do të garojt në në ndërtimin e ndërtesave të larta. Ka thënë ku tashih çketa dihet se ka shenjë e e Kiametit, pastaj ka shkuë edhe a tot over khatabe iku dhe un i thash o omer i sallam, o, ome, aydikuşo, sallam, mamir, jibrayli, ka thonë sam omer a diu çojkë ka than allah o pejgamberi sallallahu alaihi dhe mamid ka thanosh jibril ka ardhur me ushujue fe ka jibril tani vëz pejgamberi sallallahu alaihi dhe se ka zhvillu debatetin me kta se ka zhvillu ka argim me vet apo edhe i ka thonë ja muhammed o muhammed asu ka than ja sallallahu o muhammed shpesh i kan thonë yahulit yabal qasim ajo çshto ka thon çshto Pse, për nga merë se nga më vezër, me gjithdo kusht ka dash që feja tece. Aja jo ja ka, e thirti o Muhammed, aja e thirti ja Resulullah, aja e thirti ja Taqab el-Qasim, ka gjithda shojme të mardeqja e Hudebjës, ka në tonë pëshinje këto Resulullah, pëshinje. Shkruje Muhammed i birja pëdullahu, në nuk njofë në ti për të dërguva të dhullahu. Ali u ka tonë në valohi së në pëshinjë, për e më se më ka tonë një tjetër, ka tonë pëshinjë, pëse... Qalluni ambient dorgoj Allah te di Allah qe ambient dorgoj Allah pse se di ky nuk es problematike per keta asjella do shikoj kete debat ka gabu pejgamberi sallallahu alajhi dhe zhvillim te pyetjeve ai pyetje ky porgjije dhe cka ma interesantese c'ar qi ja ka kaqalzu ni porgjije e ka than ky njeriu qe kon jebraili se kan dit gurgosh ka than sadak te te vordheten e, thon, e shpesh, apo, shemol, ka than te vordheten e ka than kjo ndodh shpejt ashem kur hoxha ka than diska thot e eh, tamam casto Kjo është në rregull nëse bëhet për kënaçsi dhe vërtetim, ama ka disa mundë me përdorme tendencë. Që ashtu edhe unë po të them çashtu. Po ti ti se vërteton unë as kënd të thon. Për shembull thon për shembull hadithit transmeton Buhariu, ti po vallallah. O ti kum po vallallah. Ti sh... ti kujt dëgjam Buhariu jasam Buhariu. Pra nëse është për vërtetim që unë të kallxoj, ajo është nën çmim, atëse është për po, kjo koka e vërtetë, atë rrost Në regu, për këta si ju dhe që shiko për nga meri johën, sënë Allah a.s. Si ka mësuar bashkë me Gjibrahilin, si zhvillohë debati mësë mësuesit dhe nëzansit. Si zhvillohë të vëzërnë. Thot, ome këtabit, i afrojë gjunjet me gjunj, ka arë nëzansit të mësuesit gjunj me gjunj, dhe i ka nuk durt, do më thanë forë miskin lëkit, fukarallëkit, edhe i ka thanë, ka lëzëm për qka ës Për këta si uveze nuk arrihet të dhja duke u bohë mendje madhë, duke a bohë mendje madhë. Pra, kalë zonë, i ditë për i ditë vetë regonë ndërsi Imamahmeti Rahimahullahu Teala në gjami, dhe talebet të veta, dhe vinë disa të tjerë. Adhe Imamahmeti uveze ka pasë sërzitetin shumë të lartë, s'ke mujtë me ta me bojgare, s'ke mujtë me ta me lujtë, o konë njeri shumë i kanëshëm, por o konë shumë serios. Edhe mas dërsi, disa për njëzë vetën, o oh, hoqë A ket ail menç ka punaja kallzon ti. Shumë shumë pinal për kallzona shumë poshtë po janë. Pra kuptimin na punëntshmuamit tepo, aty po jet tepo i lart. Çka i thaim Muhamedit? Që li vdo? Zakonisht thonë, uh, ë mos fol për tema që na prekin neve. Chka, çka çka më fola? Ha, ha, Michela, dhe, a, ja banat shevin në teatër. Që li vdo sani ashtu do. I kallzon ato hadith që na prekin neve, po a jem, ah, veç me numri Noja Begis. Shka jam shka jam dëvolunë. Çfar kritikë ka vënë njerëzit që s'din çka folën? Apo. Ket hadithet që ai kritikojnë musliman. Po hadithet kanë një targetin këtu. Ka ka ne ka botërbië pejgamberi alayhisalatu sallam. Çfarë vira dikave botëria? A muslimanën. Muslimanën. Por kjo djalëzer pejgamberi alayhisalatu sallam nam sonneve në në permet kësaj na se dëi Muhammedi çega von. Çfarë pozici ka donë thon, ti shumë lart në apostull. Ka thonë që ishtë të nej kanë thonë elme që ishtë të pëjaplë Që ishtë të nej kanë thonë që ishtë të pëjaplë Këtë asje dhe zed, elme jo i shtrejt Elme jo i shtrejt Këtë asje kër i kanë arët, i djetarët i kanë thonë Nas vina ndërës, ka thonë punë e madhe, ku shkup? Ku sh humbo dhe zed, humbo dhe zed Humbo dhe shkazdi Humbo dhe shkazdi A më në shkazdi, a më në shkazdi A më në shkazdi, a më A do të pasani që do të jemi mos e stfoli. Kush do të më thonë se mos e stfoli? O Zengini thot mos e stfoli. Apo përkëta shiu e së pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte e përdorte këtë metodë me mësuesit dhe me xhazet. Edhe ajo që ka nzel ditë të ardhë ka nzel mësime tjera do ti të kalon disa bretëre, përsa i që ka nzel të cilat ka thënë se pejgamberi alaihi sallallahu selam kur e ka pyetur për kıyametin i ka thonë nuk e di. Dhe kjo vëzërosh për e debi të lar, ka transmetuar Imam Ibn Hibban e hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ka një njeri te pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam dhe ka thënë ja rasulullah, cili o vendi më i mirë në tokë, edhe cili o vendi më i keq në tokë, apo nuk e di. Dhe kjo vëzë nuk e di ja, ose ai më i ith për nefsin, e sill njëri e epshtill, nuk e di se thotë. Ai keni po, e sill, e epshtill, e sill, pojs nuk në aton, wow, o valla, ai disa shkurt gjujt mirom, nuk e di. Edhe e liron edhe atë, edhe vetën. Po zgjendim amari Allahu tokon. Para ket aty në sahabeve, nuk e di këto. Çetim vetë, kibo, çëmo vetë, di kush di pyetje, nuk nuk im nuk, nuk shkon drejt për të thënë, nuk e di Allahu këtë pyetje. U shkam dije për këtë pyetje. Çka bën Jezzazot? E sill, ande, makande, ande makande, un von, po ta mbështesësi bashmir. Po ki shumë fillim me thambë, se di. Por këtazilloza debati im është ai debat ku njeriu atçka se di thot se di. Nuk e di. Pse? Sepse ti kur thuen kur për diçka s'ka se di, thu e di, ti ja, jam shël derë me di. Sa, për shembull, për shembull. Kur kur për shembull na paraqmeslisë të uh, dietarëve apo kush kanë ndërmojëllar apo ka prezantuar na mesnjisë të dietarëve, apo dietari zakonisht çka ka diçka pa çart ose çka ka çka kanë me vë diçka. Apo kur njerëzit zvesin kur djo? dietari supozon se bid kanseinat. Qetut, cila asnjera prej humbjeve, sa njeri ka muit me vet ata, se ka vet pse? Ai ka qezu mas i beti, i beteni. Por keda s'i qezë pejgamberi selam, i ka thon nuk e dije. Edhe ka harx Ibrahim i ka kallzuar, ka than veni më i mirë është, xhamia veni më i kaqë pazarit. Ngat rast i ka thon nuk e di. Nuk e di kur është K'amit. Gjithashtu edhe pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam ka bër debat edhe me nomad. Ës debati më i vështirë ka qenë me nomadët. Përkëta shëndër zë sahabët kanë pas dëshire të flakë, që kur të vënë tek u shpinë nomadëve kanë thënë inshallah i mëço. Inshallah mëse që të sjubern marrë me vet, po bëhen një çetë mëço, sepse shpesh alkanor kanë vet diçka, për shembull, ya ja rasulullah ka u bdevja. Ya ja rasulullah s'kan pare. Kjo çka çka fitoj unë pikzojna. Kan pas çështje që më vet diçka që është e dobishme. Tregon edhe sinumale radhiyallahu an thotë, pejgamberi alayhis sallam na kishte edukuar Apo ne kemi që ka qenë Endaluar për neve Që ne ta pysim shumë Për nga mele sallat e sallat Nëse Allah u gjerë ka thënë Quran Sahabeve em të lidu në elë të salur Rasul e kum kema sujle musa min qablu A mësdoni edhe ju garku, mele, me ngarku Për nga mele sallat e sallat e sallat Andë sahabës kanë vejtë shumë Nuk kanë vejtë shumë Kanë su fejë E kanë suhe fejë Për këtë arsyje Neve shumë na përqenjën të Kër vindë të dykush prej bedewive Nomadve Dhe ishte njeri i meqëm Dhe dymë të me bo pytje A i pytte pengamesanë përgjigje E ne i përfitonim Thot, një ditë për ditëve ishme me pengamesanë në gjami Erë një njeri prej bedewive Prej nomadve e ndacak Thot, e mor devën E lidhën gjami Edhe u afruve Të pengambela lejë sëra dhe sëra Dhe shikove si ka njës debati Ka thonë, e jukum Muhammedu aiyukum muhammedu ka thon cylli biuva muhammedit dhe këto që ka nxjerrë tatë një dobi se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i jonë te xhithara se se shpesh njerëzit i mori këto mutlaq dhe kjo mutlaq e aseni më e keqe se mund të thjer ketim e madh në rast të çeve unë jam sa jo sa kon sa për këtë ashy ka dhënë imam e hui ibn hazis qala ndonjëherë ibn kayimin ndonjëherë ndonjëherë pejgamberi selam kanë jetë me 27 vet i pshtet të dostat Jo më jam lid katra pesë veta pejsa haveve, dhe bejam selam, janë ulë dhe po shtetin njëri pitër, bashkë këtu çish shtetë, dos me dos. Këta s'ka bó sa herë, sepse problemi i njerëzve aty kollëzon. Shkon në zonë e Adit. Pejgam selam kursu ka dallupi njerëzve. S'është so e vërtet kjo. Pejam sa nuk ka dallupi njerëzve. Na e bërmë ajë vesh me peskat veçanta. Ajo ka në pejgamberi Allah. A mund të vallë mund të kujsh më nonej për të sa më sa kanë çashtu, ve... për shembull, pejam sa i kanë dot apo me lut me fëmi, kën rregull. Po dikush ka mund të thon, po ja vetëm me fëmin ka luta. Jo. Donjëherë. Dhe këtë donjëherë ozërduni me vnuë këtu me via trasha. Donjëherë, donjëherë, donjëherëse që më kallëzuqi është modest. A di sa çka vojn? E dëgjoni se dhe mendon se ajo mudha, sa hadh. Çiko që ka thon 빈jeri. Ka thon të çelija Muhamedi piuve, se jam te lip Muhamedin. Thotë, ene simnul mal, dhe pejgamberi selam ishte i beshtetur tek neve, tek te sahabve. Po pra, kanë me dosllok, me dostat e vet. Ne i tham, që ki i bardhe Që ki i bardhe Dhe kanë do të jetarë lejot Njëri u kur ta prezenton Dhe kanë me prezentu me tilsi që, më që ki i bukuri, që ki ma i miri për i neve Të sahabët kanë do është me thamë që ki i bardhe Ma i miri për i neve Pase i ka thamë Ja i bënë ab, ja, abdil mutalim I ka thamë ki njëri u bëdewiju Ka thamë o djali i abdil mutalibit Dhe që ka thamë në abdil Se bëdewijt se kanë atë E debin e lartë me të fol me Ka thonë, hodh jali abdil mutalibit. I ka thonë, bëjnë amel a.s. Jam të të dëgjuë, ka e gjëpët. Dëgjim. Këllë, qëfarë, i ka thonë, bëjnë amel e të të dëgjim. Ka thonë, unë kum arë me dhejtë dhëtë qka. E mushet dhëtë dhëtë në alejke filmës e lë. Ka me dhejtë pëjtë jetë rana prokëtë. Ka thonë, mosë, Dhe kanë qenë dietarë, kjo është edhe prej cilësisë pokacën edhe i maçëm. Pse ka qenë i maçëm? Sepse kanë qenë dietarë prej e debit të debat, da, debatit me dedusecila që mi thana ti kishën. Kamë ti thonë do mesele, na shasnim erva, na shavim pak si doon turbulon po musugut. Ta çrçoj, ti shpjegoj, po pra musugut mi mohumin i ha. Dhe kjo vjen ndodh shpastë kur po shem ku i shpjegoj ndonjë kujt ndihajet. Dhe ne e di me paramendojmë Zë kjusën e kapë këta Dhe qëka i dojnë e kadare Musungut me mëhue Për këta që i ka ndonë djetarët Kër hoxha I shpjegon Avamit Gjëra Kërë Kërë Kërë Kërë Kërë Kërë Kërë Truri Duhet me s'jel shemboj Të caktuar Të cilat e përgadisin të remjë Të tamam, të se, se si hon, amdhej, këpërqim, të të të të të të të të të të të të të të të të t E qka ka vokin njëri? I ka thonë për njëzëm, ka me të vetë ranë Musu prekë Edhe i ka thonë Qka të dushë Sel amma bedelek Kërejt qka të dushë me vetë vetë Dhe kjo dhe zishtë falë argumentanë Për gjersin e pen nga meri të rezonë Vetë be shka të dushë Pse i ka thonë dhe zërë vetë qka të dushë Dhe kjo dhe zërë është një, një, një kritik tjetën Që sot për shimë në e me vëzën Në dbotën e Arritën e nuk mundesh ti njerëzimi thon po mos ina timosin ato rinovëse çka do të më bëvëse do të më kriju imunitet do të më kriju imunitet imuniteti është me dije fetare me dijet kuranit dhe hadithit pejgamberit e ram dhe dijet ulemave por ti nuk mundesh mi thon zot njerëz për shembull plot për njerëz për shembull vin dhe ndodh çka dikush është runa zot kara dyshim ateisave apo diçka tjetër etash për shembull çka ndodh për shembull njerëz zot zban me vetë çto O zba me Allah ja djisjat e munuo ta. Alla i ka thon vet, vat be çka dush vet, çka të tek vet. E pastaj i ka thon, o Muhammed, neve na ne e ke dërguar ti një delegat, një të dërguar tonin. Dhe aj ka tha, ka ka tha, ka tha, ai ka thon se Allahu ka boti pejgamber. I ka thon se është e vërtetësh. Është e vërtetësh që ka thon ai. Ka thon, "Kë bëdovia? Shiko, ka më kush e ka kriju çillën?" Ka thon Allahu. Kushe ka kryu tokën, i ka thamë me së nëmë, Allahu. Ka thamë, kushe ka vendosë kodrat, ka thamë me nga me së nëmë, Allahu. Ka thamë, atëherë. Po të bëj be në atëjtë si dhe ka kryu qillën dhe tokën dhe i ka vendosë kodrat në tokë. A Allah i të ka që për nga mërë? A Allah o të ka që për nga mërë? Shkëllë të shkate vetë për nga me së nëmë, a Allah o të ka tërguar për nga mërë? I ka thamë, po Delegoti jot na ka thonë neve se ti ke thënë se jemi të obliguar prej Allahut me i fal pesë kohë namaz. Dhe sikur se sot dëshmon ky hadith se kibedewiu Kino madi o shumë ma intelektual, shumë ma i shkollum, se shumë për e njerëzve të shkolluar që dalën e për emisione, edhe neve në shesin dhe lomotisin me fjallë kota, si janë pës vakë namazë obligim, kjo apë i prapambeturis, atë herë e skandit, kisot po di, qishme skandit, kushka dit, ka ka dit, pse folin njerës fjallë palidin, shiko sa qartë i ka thonë, tine e këtë qunë neve në njerë dhe në këtë thonë, se pesë kohë i kët Ka thonë, pëngësëm, sada këtë vërtejtën Në ka thonë delegatë të jemë E vërtejtë është I ka thonë Po të bëjë bena të i cirit ka dërguar tyje Allah unë gjellë gjellë alë A Allah otë ka thonë mi, mi falë për zëvat Ka thonë po Ka thonë po I ka thonë Neve i dërguar i jotë I ka thonë pëngësëm, delegatë i jotë Në ka thonë se Në pasurit e tona ka zekat Ka zekat Ka thonë e vërtejtë ë I ka thënë, pa shë Allah, Allah të ka thënë timë në e morë neve parët për i zëqatit, për i, i zëqatit për i pareve tona Ka thënë, po, pasë e ka thënë I dërguar i jëtë, në ka thënë neve se ti ke thënë Se ne jemi të obliguar gjatë vitit ma gjuru Ramazanin Ka thënë të vërtetën të ka thënë Pasë e ka thënë Dëbëj i bejnë atë i cilit ka dërguar Allah unë gjële gjële allu A e vërtetë kjo Ka thënë, po Ka thënë i dërguar i jatë, në ka thënë neve se ne obligohemi me bo haqë nëse kena mundësi. Ka thënë të vërtetën të ka thënë. A tërë, që i që vëzë, e ka krytë debatit. E ka krytë debatit. Edhe i ka thënë kështu. Ka thënë, thumë me walla ve we kal. Ka shku të devjavet. Ka thënë, Pasha atë i cilët ka dërguar me të vërtetën. La e zidu alejhin ne walla e në kusumin hunne. Kërejt të dëtyrë Asë nuk e shtoj Asë nuk e paksoj Po asë si baj ma pak Asë nuk i shtoj ma shumë Pi vejtit Pasë taj Masë je ka mord e i vën Dhe ka shkuhe Pengamberi jonë Sallallahu alai sëllim Ju ka thënë sahabëve In jes duk Ka thënë Le in sadaka Le jet khulen në lë gjenne Nëse e mba në fjallën Ka me i në gjennet Nëse e mba në fjallën Ka me hije Ka me hije Në gjennet Ka në në djetarën Në këtë debat Mes Dhe kthe i bedeu ka disa premtimeve e para ka dhani mamleu ju husn suali hakar regul ka dit me rendit pyetën ke bedeu ç'i skal rendit pyetën ka don kush e ka kriju çilll ka nis pim as nalti kush e ka kriju allah po kush e ka kriju allah çdo kohë kush e ka vënë allah e ka zon tash çiki allah quti? ka thuti pengabe ka thon po thodi mamleu ju kjo ndërtimi më i mirë ç'munë të mboha i argumenteve Kjo dunja kush e ka kriju? Allahu Xhel Xhelalu. Apo, a do kamon dietarish ka bën tashajhul esamudeimia për argumente më të fuqishme të padiskutuara kundër ateistëve që a krijimi i Zotit. Ezh që më vë krijimin të Allahut. Ai keni vënë zakonisht kurin ato, ka Allahs ka Allah ha sha wala. Problemi këo është ku më çu krijimin? Ti ekziston, toka ekziston, qilla ekziston. Kush i ka nxjerr këto Zot? Për këtë arsye shikoj këtë byjë ka thonë, këto kush e ka kriju? Allahu gjelua Atë ka që u pengambat që kjë Allah Po, për këta sygë e thot Imam në uju Rënditja e pyjtjeve nga kibet e uju Ka qenë rënditje logike Ka qenë rënditje logike Pasaj, qëpar ka pove zën? Ka thonë E ka vërtetuar E ka vërtetuar Pyjtjen Ndaj për nga mellit ale i sëratë dhe sëram Dukë e këthirë gjithmonë me betim në Allah Po shimu A Allahu ka quthuti çiki i cili ka kriju çillave tokën dhe kodrat. A Allahu ka boti pejgamber? Apo. Bo. Dhe ky vëzhat ka qen për çfarë? Për vërtetimin që ka boku në në në në pyetjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të shoqëzor për asaj që ka nxjerr detar nga ky nga ky debat, cila ka qen vëzhat se pejgamberi jo sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar me vëmendje dhe përgjigjet nuk i ka pas pos në dozën e caktuar. Shikoni, këtë përgjigjeve janë sa janë. Të vërtetën e ka thënë. Allahu, Allahu. Të vërtetën e ka thënë. Allahu, po, po, të vërtetën e ka thënë. Çka mësoni nëna biçësaj në atë zonë? Mos fol më shumë se si sa duhet. Të bëj baya. Po jam kurrë në debat me dikán. Fol sa duhet. Apo, ti i bën të kushton. Të ja tha menë i lart, më s'a mos pubbindet. Po le, le, nuk nuk nuk e shton kjo bindet. Fol me mos. Po. Jam, a javor, jam duke kushtoj Aja e vërtet loë që 5 vakë namazja në obligin Po, allo, e vërtet Ta shë e kipojnë e zë kështë Ullo, që ajë të dy shutia Aji që të dy shutia Ose janë po, ja, i s'ki alam Tamam, që kjo poj, ajë disa e ma dha Po, allo, e vërtet Aji menohon Sikur ti që menon adha, e dha, ajë menohon Përkër që shiko për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë për juve. Ka të dhjetarët, do njëherë, për nga me rinëte me dostat e vetë dhe shtrije i pak mëtej për se zakonë qëmë në dësë lëkë. Bo, këta nuk e ka bërë në gjithë. E ka bërë me dostat e vetë të aftë. E për njëherë pak mëtej për se se sa uh, kishte kishte përqemull uh, uh, zakonë me të tjere. Përqemull një ditë për a. A. Pra një ditëve, për nga me rinëtej për një ujtë edhe e një për kangrë aqjë më u vlodit. Edhe duke që si janë aty ka ardhur Uthmani ibn Affan radiyallahu anhu. Edhe sa ka ardhur Uthmani ibn Affan i kam luko. I kam luko. Tash sigur këto dosh që janë këtu, edhe Uthmani një dost. Mi po çka kanë bën ka dietarët në transmetimin e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i kam le të kam, atë e kanë pasur që më neve izbulova me ketë mbulove. Edhe vemson për mërsia e tu, ta çfarë ka thon, ka thon me la që ju vjen marrë pe Uthmanit marrë. Ka do njerëz të ashtu ja, me domun e'sh me bod diçka, me domun nuk mund e'sh me bod diçka. Pse? Varet nga natyra e njerëzve. Keni pa me disa njerëz, disa njerëz janë a kanë karakter të zbavitës, maksimum e kanë zbavitën me ta dhe ti nuk prishesh me ta. Vazhdon me me zbavit me ta. Ka me disa njerëz, pak me provu më njer, provu me zbavit, ai mëniar i shlon gatat e shkurtat. Pse? Me mua s'ka ashtu dema kion seriozi i seriozave. Në rregull dhe ti e kupton se kë ka karakterësh i tillë. Për këtë arsye bejëm azm i dendë të shoktë vet, me cilin mundet më bë, dhe me cilin nuk mundet më bë. Për këtë arsye, thotë në edhe si Muhammed ishte me dosat e vet dhe rinte pak më shlir. Për këtë arsye kur ka ardhur vetë ka thonë Suljani Muhamedi. Jam të lib Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe dieta kanë qenë tëra dobi gjëzë ti përmendësa për debateve të tëra. Gjithashtu gjëzë për debateve të njëjëra nga Hadithet e bëngamberit a.s. është ajo që ka e transmiton ebi umeme Nga bëngamberit jonë sallallahu a.s. Thot edhe një djal i ri Të bëngamberit a.s. Dhe nuk ka kalzue Dhe me, gjithmon dhe zë me dhe kete regull Gjithmon kur ka diçka Qe e të sonon atë personin Zvan me ju kalzue emri Edhe një njëri Edhe një djal i ri Këtu pse ka kalzue Se zakonisht vjen regjulen, regjulen Këtu ka arë djal i ri pse Për nërë shi e tu rasti Shë Erë një djaliri Se pëse kështë në vazën e epshit Erë një djaliri Dhe i tha për nga meri Oj durguja Allahu Kërkoj leje prej teje Që të baj zina Lepëm leje të baj zina Pro, legitimo ma Zina e Edhe thot Edhe fillu a njës mi thonë Largoj o mërë mërë Fese gjeruhu Edhe i ga thonë Nargoj nah, Shfar fjale vendi Të për nga meri Mi thonë Lejë mësinojë. Thot: E i tha Peygamberit sallallahu alejhi dhe sellem, afroj u ma'afur. Ejë mangat. Edhe u ul me Peygambërin sallallahu alejhi dhe sellem. Edi tha Peygambërin sallallahu alejhi dhe sellem, zëgojve se wallahi kit hadith sa arçi le zonjëriu, sa çe studion dhe mëson, thu, çfar mësuesi ka sel Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem? Muallimi më i mirë ndonjëherë zot, sallallahu alejhi dhe sellem. Falëllah, <të> falëllah. Falëllah timetar, shembull, njëri bim musliman, ki muslimano konvëzot. Muslimani ri, jalliri musliman. Dhe kanë vënë timetarët. Për e jam samë këtu nuk i ka lecua jetë e këtina Që unë mi thonë A se diti që Allah e ka po haram A i ka mendu Se zinaja haram Në bazë A ma metaliju për e nga meri bat alon Qështu ka menuaj Ose ka dit që kjo së bat ashtu Aja harama Harama është Prejrë sën e lejon kërkusha ta Po ki ka menu që unë e dit që haram Mirë po qëfarë Për këta si e për e jam samë nuk i ka lecua jetë A va A dhe ishë kjo vëzër do shplot te njerëz ja, si për shemb u thotë ti ja, ti i lexova jetën a? O vullaj ka lexuarit apo ka kuptuar ose ka kuptuar ose çka çka jetu pormbledh ashtu. Mi thotë, "Ti i lexove fjalën Allahun e Kur'an, e kam lexuar ve kët Kur'an e kam lexuar plot me njerëz vit, e kam lexuar oxhë se kum kuptou. Andaj më shuk problem njerëz se pas ka lexu ki, do të thashë ka lexuar se nuk ka kuptuar. Shiko se ki ka ardh para mënojën në njëherë me arsim, më than oxhë. Po më hapizën më e vullat po esinë. Çito njerëz. Çysh be, be, be vet, apo vet be hoxha më vet, apo hoxhino. Po, hoxha, hoxha, ama lejon merakiyin. Çka kish më thon njerzit? Çysh be vet, po Irakia seni më i, i njohshëm në Islam gjo ndaluar. Vetë këtu nuk ka artë hoxha. Kë ka artë hoxha, hoxha llarve. A ban ka thon me Bozino. Lejon atë Bozino. I ka thon se më afrojo pak. I ka thon etu hibbuhu li ummik. A ki çe di kush me Bozino më në anëntane? Po shikova se pegam se tu do më thon. Unë di çe di ki Epsh, dhe ki kan edhe është do me ebojët pu Mirë po Kujtoj e se ti Shikur që po do të që qështu ti Qëtë e ka ana tjetër A ki qëpë dikush me ebojët me në në në të anë Jo Ka thënë jo e ja, rasulë Allah Pasha Allah unë jo Kurban të bafësha për ti I ka thënë E atër ka thënë asë njëzit nuk dojnë me ebojët me nëna të vejta Sepse ajo që ka ti ki me bojët zina Oshtë mundësia nëna dikuit Qika dikuit Hala dikuit Tezja I ka thamë me sa më bajshdim A ki qëf me bo dikush me vajzën tane Nse kështë pas vajzën A ki qëf me bo me vajzën tane Ka thamë njëra jo, valasulloh Së kam qëf dikush me më prek qikën I ka thamë as njerëzitës kanë qëf me bo zhinam Me qikat të të tjëre Pasa i ka thamë A ki qëf dikush me bo zhinam me motrën tane A kështë pas qëf të të shif Motrën tane me, me, me dikant tjetër tuj Që se ka bur Ka thamë njëra jo, vala Ja rasull Pasaj ka thon, as njerëz s'kan merrak me bazin, as me motrat e tjera. Ka thon, a ke çef dikush me bazin, ali ammetik me hallën tana? Ka thon, joja ja, Resulullah, Allahu muef qurban për ti. As njerëz s'kan çef me bazin, as me hallat e tjera. Ka thon, a ke çef dikush me bazin, me tezën tana? Ka thon, joja ja, Resulullah, zoti mbaf qurban për ti. As njerëz s'kan çef me bazin, as me tezët e tjera. Pasaj ka thon Ja ka vëndu dorën gjoksin e të pengam, do, gjoksin e tina pengam e së nëm, ja ka nuk dorën të ka thonë, o oh Allah, falja gjunahin, pastroja zemrën dhe ruaja ndenën. Thot, trasmetusi, nuk kemi pa dialosh, matë ruajtur dhe matë moral që pësikinjeri. Se ka po doa pengam beli jonë, sallallahu alaijus e lëm. Qka në djerën, piksajt debati. Qfar, në islam o vëzër, gjithë qka është të mundshme me vetë ama masita me rjeva se zbanalo maran se sa me ardën e than ndikush pe muslimanëve a ban me maljuzinoën çka ka qoftë mas shirku çka ka qoftë se çka domon no, mas kufrit në allah çka vjen maran maran sa me ardën e than a ban me pozinoën mir po pengamëse la mes tashë ka dosh me kazu ani me bëjmë debat shikosh ka thot ebu umame fillon jesh me thon largojë marr mbi këtu e ik marr mbi këtu Shë e ka da me samë, jo pa afroj, ka da le, ajde folla. Dhe kjo dhe zër është edhebi islamit, ta mundëson me vetë, ta mundëson me pytë, ta mundëson më ka një hapur. Dhe zër, feja islam është e letë, po në e këna ranuën. Wallah, adisa e letëa. Cikur a gjëribe, a gjëri mirana? Qa, shku një zëtet e dhe zërë. Qa, adi sa shpet nga me shpetë. Qa i bjeb shumë shpetë, bajramë. Qështu, o dhe zërë shum shpejt ka më shkuar. Po, ideja, thëha e lehtë, thëha e lehtë. Po, në, nëse ne adhurojmë ti bëjmë me dashurinë e Allahut, a disalet ka. Për shembull, kemi bërë me. Na xhurojnë vetëm se dojmë Zotin. Se ti shkon për shembull, çu diktat pa kurfar dashurie. Çu ç'i kemi bën Allahu? S'ne ban. A më kujto yobaba unë do Zotin, unë unë baj këta për Allah dhe edhe një muaj në pothuaj Ramadan dhe di muaj në pothuaj kanë në unë. Pse? Se, se unë do Zotin të barë këtu atjal. Për këta s'ju si, feja e letë, jam mundëso njeriut me, me vejt, jam mundëso njeriut me pyjt, jam mundëso njeriut me shumët, me falç, ku e kije si kërët, nga mërë e johës, se ja. zë, qërë i ka thënë, aki qef me nanën, aki qef me qikën, aki qef me kërën, aki qef me halën, aki qef me tezën. Kjo që farë i bjo dhe zërë Kanë thotipë në kaj mellëgjëzijë në e lë Argument Qka i delë kërqit wan... argumet... A del bo Qikur përshemë u nëna Nësot muslimat se fim rakin So rakin e ndaluar fetarisht A qka thu kur ti përshemë U sot shkenca dhe miksiet ka thonë E ta bandë këtë damë, këtë damë, këtë damë Ta trullavë, dhe e kësë më ravë Përshemë u nëja dim që droga haram me fejë Po ti kurë dëgjon për shembull mjekët, çka thon droga, tabakt, tak, tak, tak, tak. Çka thotë elhamdullahu që dhe Zoti e ka ndaluar. Po ti e e ndaluaj pri Zotin, po kur e, e, e kupton edhe anën logjike, kjo shtohet edhe edhe më tepër. Kjo shtohet edhe më tepër. Por pse kur ti, për shembull, na e dim se deri o jo i ndaluam në Islam, hin lexhove se sa dhomi vjen pe mishit derrit. Po ti vesh mund Allah elhamdullahu që të të ndaluet, e ka ndaluar, se vetë xhija ti ndalon e ti mira ti bën halal. Për këtë asfikë, dhe zërë për nga meri jonë sallallahu a.sallem, e përdori aspektin logik për t'ja shpjegu këti dialit se është endaluar zinaja. Dhe gjithasht, dhe zërë kam përmen djetarët në këtë në këtë debat, trajtimin e butë për nga me sëramë në debat. Debatu si nësë është i ashpër, së ne përqel fejër. Debatu si nësë është i ashpër së mërinë kur gjo. Debatu si në në konë. I komod Në më konë i le Nja mundësu njërë fal, Urdra Eksumera Leje Afroje Eksumera Për këtë arsujethe të Allahu të bareke Të bareke vëtjara Volehu kënë të faddan gali dhe të kalbile Në faddo min haulik E pasienti i ashpër Do të largoheshin njerëzit prejteje Do të largoheshin njerëzit prejteje Gjitha së lezër pengamberi Jonë sallallahu alai sallam Dhe kjo shumë nansi në këtë debat Pengamberi alai sall O të bështë i ka lezua jetë, këti si ka lezua jetë, pëse, sëpse kje ka di që i zinonja harama, po kje ka mendu, se nëse mar leje, pe i pengamerit a.s. për zinam lejohet, për këta syrje, pengamerit a.s. si ka than, tja se ke lezua fjanë allohu që i zinonja harama, jo, pëse, pa e di ju në ta, unë me nova si lejohet nëse ti ma lejohet, edhe kjo dhe zërështë për neve mësim, platë për njëzve, këni pa zakonishtë, Bile, shumë më interesant Hajde më në me zvejti Vjen, që hoxë? Shka i të bërë, që hoxë a jetë? Ti jetë një kushtonë ati a jetë Ti mundu të në kohën me kuptu atë a jetë Edo, që hoxë a jetë? Shkone ka kërë lezuat i Shqipë, Turqë, ja, Gjermanishtë Që hoxë a jetë? Torë po kjo, vëzër? Kjo torë pizoti gjellë gjellalu Bishkuti hoxës, cilë të hoxë, bidonë Që ha jetës e ki mor veshë? A, a, a, a, a, a i me menet Do mar madhe. Çi thot ti hoca gjithë ditë, kjo smëson hafozit. Çequl vallahi. O kit Kur'anin me lezon ditë, çequl vallahi. Kit Kur'anin lezon. Por këtë a sheh pejgamberi nam nuk i tha ti as kamri ai dizinoja sa. Kanatë dor i kamri. Po ai ka mendu se lejon. Ai ka mendu se se lejon. Çi thosh do vëzë për polemikave që i ka bë pejgamberi selam, është polemika me delegacionin e Nehranit, është polemik shumë e gjatë që kemi të përmendem në detaj dhe tani nuk nuk ka kohë për ti për të për të kthie për mendat debat gjithashtu vejë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë edhe debat me Adi ibn Hatim nisër ka qenë prit. Dhe ka ardhur pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam dhe dhe shehiko pejgamberi alajhi wasallam e ka pas një uh, metodë shumë të mirë të uh, nisjes së debatit. E ka kap njërin për dorë. E ka kap njërin për dorë dhe e ka ndëruar. Dhe e ka ndëruar. Tregon Adidi Ibnu Hatim ibn. Thot erdhat te pejgamberi json sallallahu alaihi wasallam te ishte ne xhami. Thot edhe njerje than, ja ky esht Adiu Ibnu Hatim ka qen i njohur me emër. Ka than erdha pa mor siguri te pejgamberi alayhisallahu sala. Thot edhe kur shkova te ai m'kapi per dorë. Kur shkova te ai m'kapi per dorë. Pref u kon. Doza pejgambersi ka qof per dorë. Se kanë thënë djetarët Që ta zbut dhe ta tregon Në rahmetin e madhë që ka posë Për pra reqet Reqet Dhe pasta në funë ka pranu islamin Adi ibn Khatim Radiallahu a shahabi Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Për reqet Mani themin mani mani themi dvolguldvel. Edhe i tha pejgamberit Ram ija Resullullah e kam ni gajle dhe thot e mor pejgamberin vetit, vetit ty i fol veç e veç. Ija Resullullah e kam kështu ni gajela ashtu por çikën e vet i gallzuet derthat e veta. Thot adiu e kuptoi se kë nuk kom brat. Të ceki ka pom bratin. Ti nuk mund ja të të mbrajti më thon, për shemb me ia çuni fëmijë të vogël atë, e o mrat tonë ai largoi këtu, as largoi. Mani i thot dikujt çoftore, mani mëro me ta. Kër e ka po, penjën me së dam, se këj me fminjën Qish bënë sabër, me plakën të e doruë Që ka dha, sam bratke Qish të janë penjën barë Ata i doru njërzit, ata i doru Edhe nevujet, ma të vogla Me a kalëzua, ata bëjnë sabër Dërsa mbratrit, mbratrit të së bëjnë sabër Largonë, nuk i munëci me Me volme, me ta Pasaj penjën me lësëra dhe sëra Thot E pruni një shtroje Të mirë, një astik Edhe i e i tha ullu për parameje. Shkohëm se gjithë këtë ndërja ka bo për nga mërë sërrat dhe sëlam. Pasaj e falëndoroj për nga mërë sëlam Allahun, e lafdroj Allahun dhe i tha, o adi, qka të bënd me ik nga fjala la ilaha illallah? A dit të dikant që të rëzot për resë Allahot? I ka than, jo. Pasaj filloj pra për nga mërë sëlam me i tregu. Pasaj i tha, o adi, ka than, Se të janë, ditë di kanë përme që Allahot që është më imadhi Jehudit janë të hidruar Jehudit janë ata më të zëtë kazmit hidrimi Allahot Përsa të krishtet janë të humbur Gajri l'maglubi aleyhim Vëllë dhalin Atërë i thapin nga merit aleyhi sallatës sëram Se unë e kam arë për me u baje Muslimat Pasaj të regon Shumë i gjatë që pëngamber a.s. i ka fol njësa prej hudu beve në transmitim tjetër i ka than adiju adiju të pëngamber a.s. i ka than pranoj islamin i ka than pëngamber a.s. ja rësullu allah ka than un e kam një fej në transmitim një fej ka than un e më mirë se ti un e e di kryshtëri se ti atër i ka than pëngamber a.s. ka than uh, ti e di fejnë më mirë se one Ka thonë po, a je ka thonë ti prej rakusijës, prej sektit rakusije Ka thonë, ju e hanin një të katërtën e pasurivet popullit A tëri ka thonë pe kamerit alisram, ka thonë po, që kjo është e vërtejtë Na i hajna parët e popullit Pasa i ka thonë, a e kini halal në fejë në juve, jo demën, juve në e kini halal I ka thonë jojës Thëtë dhe, dhe filovë, thëtë në më ullë Apo, sa to hajnë shumë parë dhe njërëzë me të madhi hajnë, pasurit A tëre, i ka thonë, për nga me la lejtë sëra dhe sëra Ka thonë, une e di o a di, qëkat pëngon tyje me bo muslimat Ka thonë, ty të pëngon muslimat mu bo, se ti kime thonë Po këti ves njërzit e do pishkoj, pishkoj kanë mas Këto këtë që ka i pas kanë ratë të përçarkë, as pasurit s'pahan, as nam s'pahan Njërzit të indje këta, s'pas kanë nam Me i po ka thonë, do gjo o a di ka than unë e disit i përshep se neve në janë të nësulmu këtë arabu ka than e diko është hira ka than e kumë dëgju se kumë pa ka than pashë a zotin i cilje ka shpirtin tem ndorën e vet Allahu ka me e plëcu e islamin dhe ka me ec gruaja prej hires deri në qabe dhe nuk ka me pas kërkan me veti që e mbron ka thonë dhe do të më jepën qelsat e persijës të krijetarit të birit të hurmuzit. I ka thonë adiju, krijetarit të persijës, ju kini mi morë, venë në persijës, ka thonë po, ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu ka me e shliru dhe ka me u shlu pasuria me, me të madhe, s'ka me pasë kërkush me pranua së da ka. Atër e thotë adiju, radijallahu, radijallahu anë, Thot, une e kumpa grujen Prejnë hira Prejnë venet lartë të jemenit Ka arë vetë Ka bo në qabe Ka bo haqë edhe umra Kur kuz ka guzume e prej Qashtë shumë siguri ka posë në Ashtë shumë siguri ka posë në Ebu Bekrin Dhe omrën Khattabi Otman, Kanë esë e zë dhe zë shumë të, të lirë Dhe të sigur të kanë qenë Kanë qenë të, të sigur Pastaj thot, edhe persien E kumë rije të shliruar Ka thonë dhe të ne para edhe mendo shenjat e tjera të kıametit që ai ka dorë, që ai ka treguar pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Në këtë kitab e Zulfar ka ka dhënë diete, ka shumë brimsimeve, ka thënë, e para pejgamberi sallallahu më ka mundsu edhe aty çka ka qenë jashtë pejës vetë që ka pasur fitë tjetër me ia mundsu më fort. Për këtë arsye ka thënë ka fe. Ata që ka thënë me sapunë e di të fejon tani më mirë se ti. Për këtë arsye në debat nuk ka, por pseu më, më thonë njeriu ti Valla ti e pas ke fen ton, jo jo jo, dush me bëu debat. Do të më bëu debat dhe do të më i nxjerr argumentet. Gjithashtu pejgambësi ham e ka ka përdore. Çka argumenton me ka përdore, siguri. Siguri gjithu. Sepse unë kunuja siguri di kuina ai dashtot edhe më fort. Pala më pejam sigurin mos ta kish ka përdore. Kish ardhi kuçat edhe kish largu ka donas ti, kish printi largu ka pikto. Amba më pejam kur e ka ka përdore ka siguruar, por rrethat dhe ka debatuar me ata pejgamberi me alayhisalatu alayhisalatu salam. Edhe tjetra vëzë ka nxjer dietar piksa nëse koha kam barua. ka mbaruar. Ka nxjer dietar kur i ka thonë pejgamberi salam, ka thonë, "ë uh, unë e di pse e pranon islamin ti, dhe unë e di fejen tënde më mirë se ti." Ka thënë dietarët, ai i cili debaton me dikam, duhet të më kanë më ai dishëm se ai për tempullse po e debaton. Jo bësh mund të shkon diku ina thotë, "Avoj në atë debat." A e dimamë se ti, shaqi më vjen të ta dëbam. A kjo që bëndot, shpash bëndot. Shko te hoqja të polemizoja ti thotë. Shkokajoja hoqës fyer. Ha shaqo me këllam. Këqëzën do, po edhe ato hoqja lla, të cilët nuk janë tamam vji si duon. Edhe se dalën në misione dhe dallashit të Islamit. Ti as me, ta smunosh. Kta të zhvegut ti as me, ta smunosh. Sa i ka shumë më shumë di se ti. Hajt ngatroran. Ti as me priftin donia nuk munosh. Ka Jezus Zot kanë shku kanu pritta, unë di njerëz ka shku kanu pritta ka zgangua ateista dhe u ka ndikuar pi atënve ka shkuën jas kan gukur ato që janë kuraniun që s'besojnë hadithe dhe u ka ndikuar edhe vjen pas ato xhopa kjo po hinja ti pse ke hi aty mos tani hajde jose ti kanë para ato jo jo jo shkoti mos i di pas ke pas ke fuqinë e madhe shko drejtoje për këtë ashiu vezë penga se çka thon o adi unë e di krishterizmin unë e di mamës se ti adatë ka lëzuar ju e bani xuk xuk xuk xuk dhe thot adi thot fillova me ra me ra me ra s'i thash po ja resulullah çeshto Për këta s'ilëzë, mëshim debat në një zonë që ti nuk e nje Sepse ti kime rap preja sajnë dhe kime, kime korit me islam, me gjithë qka Për këta s'ilëzë, besit të që mi ditë ku vetët e veta Thot i bënkajim e lgjozije Thot i bënkajim e lgjozije Ajë cili thirë një islam Ajë cili le zonë kuran Ajë cili e për cilë hadithin Ka thonë, në nuk je kena gajlen hadithit E asë kuranit Ka thonë, po kjo puna asë si kur shpata me dorën Ka dhe ne edhim që shpata e fort Por ne i tut mi dorës Ne edhim që kurani prejt E dhe hadithi prejt A ma tis dhe me ka E kini pa për shimot Dikusht të apen një shpata Ma të minën qëka në të mund shimot Të apen dhikusht një telefon Me kita performancët Po kita të du në veç për Allah e kam e, Po të mamë t'isht duhet kjo Shimot E kini pa i shkëll mërë telefon e Ka 500 funksione ati qi thot a mundi thot veç për me fol këtu e po pun me vol merrni asim atë mëdhave veç pse si e për ata se ti e torturon ke telefon ti e torturon kur ka diçka shumë për performanca kur ka shumë cilësi shumë mundsi a ti veçni mundsi edi çka i debati atë telefoni shembull çka duhet ti në për shembull në kompjuter i cili ka me mia mundsi a ti thua këshirom edhe vësht televizor këshiri atë apo për të thot tabletë në televizor ti e ti vesh televizor këshëratë ama ti me tabletë për shembull ti në materie Një mjetë që ka shumë mënëci Shumë kur alë dhe që ka shumë mënëci A ti thukë unë e sdijo A ti sdijo A ti sdijo A i ka mënëci Në përmjet Në përmjet Fjales A e hanë njët katër të në pasurijes krishterve Ju priftat po Qka ka kjo lidi me të uhidin A ma ka dash mi kalëzur për mënësam Se ju bëni dalaverë dhe fejë në juve Për këta si ju a di hini së lamë ma shpesh për to Rezun i di dalaverë që Por këtë asylojë pejgamber jam ka ditë metoda, metodologji dhe mënyra me të zot i kanë ushtruar, i kanë ushtruar edhe edhe për ifteringa. Gjithashtu edhe çdo pejgamberi <të> jon sallallahu alaihi wasallam e ka përdorë edhe shembullin gjatë debatit. Shembullin gjatë debatit, shumë shumë shkurt. Ka ardhur njëri dhe i ka thënë pejgamberit alaihi sëra wasallam, ka thonë ja rasulullah, mka hini vezvese. Ka thonë çfarë vezvese? Ka thonë, ë, uh, m'ka lind, m'ka lind ë, një ide. Dhe më ka lind i zi Pro, Anon shumë nga ezeza Ka thunë do nësa nuk jena në zi Edhe Përgjamsa me ka di që këtu s'ko kërgjo këtë pasora Kjo fëmija i ven I gru e zi Edhe përgjamsa me ka do është më ja shpegue Se nuk u qashtu Qfar qar i ka shpegue Ja ka shpegue me atë qka e ku përgjamsa Edhe i ka than Aki dhe dhe të dhe dhe aki Ka than poja rësullallah Qfar në gjyra kanë të kuqe A e ki dë një kaj e zeza, ka thonë kam dë një kaj e zeza. Ka thonë pika mashtë të një e zeza. Pika ka dole e zeza. Ka thonë, ndoshta dë një babgjysh deveve, dë një paraarsë të deveve, e ka posë zi, e aj damar, ka çarkullu, ka çarkullu, dhe e ka nëzirë dë një zi. Edhe i ka thonë për një këmësamë, nash ta edhe ti e ki posë dë një babgjysh pak ma zi, edhe aj damar arujt, arujt, arujt, edhe ka do <coughs> ja ka larguar kanë ndonjë dietarë por jam se ka përdor këtë metodë sepse ai më se ta ka marrë vesh. Apo na shpeshar po e bëjm, sa për shembull, përdorsam sa me telefon shembull, po na e mormi telefonin shembull se ju jeni telefonin. Apo, po shembull, bekam sa u gabim në salla dhe më anash dhe ka zbrit, i ka kazu sa ovë shka pa. Njëra prej metodave që ai ka përdor për me përshkruajt, çka thon, ka thonë e kompani pen. Ajo xhethët i kisht si veshja elefantit. Dhe tolkun e kanë shpjeguar ata pse ka thonë si veshja e elefantit, pa i sahabia veshin mât-mât shka e ka pa, po, ka një elefanti. Apo, është ajo, edhe ajo ka parafruar për kanë për, kan, për këta syve zot. Përdoret gjithmonë. Shembulli më i ngat, për shembull, me në Medev edhe çfarë semoll na vesh, me lop pak më ngat. Fshëse i përdorim ato ose dele. Për këta syve zot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përdor te xhatdebati shembullin për t'ia ja tregu njeriu çfarë se kjo është kështu dhe kështu dhe kështu. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përdorte çfarë? Edhe e përdorte edhe e, argumentimin logjik, arsijen, racion logjike, për çfarë? Për t'i kaqëtu diçkë që jo është kështu. Tregon Enes ibn Malik radhiyallahu an se i ka thënë 10 dit, pejgamberëve njeriu, njeriu pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ja rasulullah Si do të ringjallët pabesimtarit ditën e Kiametit me fytyrë të posht? Sepse Allahu gjalla thotë do të ringjallim kafirat krijën të posht. Me me krijë, kam sigur me krijë me ecë. Edhe i thot pejgamberi Alaihiselamu selam, ish go aspekt lojik. Ka thon ai i cili ja ka mbonsur me ecë me kom në ka dunjë, ai eko takatin me e bën ditën e Kiametit me ez me krye. Po ti pse s'po vet kush më ka dhën kom? Apo me çad gojë ka folti? Lo pasun fol. Qado, dhamti ka, xhun e ka. Ai, ai fol me paksa, kiti pas gjone. A mundi vi dall lobes bëjë vol? A bë ti xhun e kanë që dhamti pa gjone pa folm, fol. Amë ja, jo, sepse Allahu ta ka mundsu tije. Çka i tha pejgamberi sa? Ai i cili ka voj po njanin me ec ndikam, ai e ban me ec me krye. Atare ka than kadal ya bala wa izzati rabbina. Kadan po Pasha Madrid e e Zotit ton. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alihi wasallam e ka përdorur shpesh çfarë edhe argumentin logjik edhe gjithë fshirin e debatit. Por shem kanë sahabi ka dhënë jasullallahu a ban mi ndru hurmet e reja me hurmet e thata dhe e përmendëm se na hurmet që i përdona janë këto thata. Këto hurme që i hanë ju, këto janë tëmër, janë thata. Në kohën e sahabe kanë përdorur edhe debuta, sa ka dalë me lang më shumë e njëu. Edhe ka dhënë sahabe jasullallahu doni armum duan debuta. Doni ari dut thata. A banonica ja hap shëmund dikujt 1 kilogram thata, dhe t'i marr 1 kilogram dëbuta. Përse jo, nuk ka vonë jo? Zbat. Nuk van kështu, kjo ka mot. E ka vonë kush më sa u ka thonë. E si u ka mot ja rësova. Pse u ka ndalume? I ka thon penga i selam. Kur thot ajo, ai hub, ai hub ni pjesë e, e ulmit. Po, ka thon bateri ti, kush më thëjë më ti a jep ni kilogram tmoshta? A të jap ni thata? A jani soj? Ti thu 20 20 Në njizet, njizet, e më kjo e musht, kjo e thad Qiko për e samë që i ka thad A o qështu, a o qështu kjo po Ka thad po e aso, qështu i bje, ka thad po që kjo e kamat Sepse ti ti dhe në diqka Qka nuk u kundërbler e para part me Ata qka, qka e mërë Gjithasht të dhe gjithë ka ard Omër Khattabi Edhe i ka thad pe nga Meri sallallahu a sellem I ka thad nja Rasulallah U gëzova një dit pëj ditve në shtëpi Dhe isha a gjër ja, Shumë punë të ma dhe të ranë Kamë rëziku te për një Rasul Allah Edhe i ka thënë, qka ke bëhe? Ka thënë një Rasul Allah E këmë përthë gryën te me Tukon, a gjërusha Dhe ka dash për një më zëramë Mi kaldu se sështë kjo që e prisha gjërimi A po, me gjithë të da shpegojnë a vezur Dhe dy me bërë sabër pak Dhe da shpegojnë se Kjo nuk është mutlak I ka thënë për një më zëramë po, A mer abdesti? Po Po, a të ka prish a gjërimin? Jo, thot i bënkaj me lgëzije Ka dash me thonë për nga me nësëram O mërë khattavit Se, si kur që Uj e prish a gjërimin kër të pi hët I njëti uj me të sënë ti mërë abdes Me të pa po, dikush të të të kënë atupi uj Jo, jo, abdes jam të mërdo A nëmë se ka shku të goja Edhe ka dash me thonë për nësëram A ja tina, a jo shkaj a prish a gjërimin në janë mërdojnës din time A, a jo shkaj ja Protpse e keput bashortën tani nuk e nuk e prish. Sot Imam El-Maziriu dhe Imam Nawawiu. Kjo është me kusht që njeriu ta mban vetvetëm. Pra, alohet njeriu me pas me bashortën e vet kontakt jashtë kontaktit final intim, po nëse e din që shkon deri në fund. Atare lejohet. Se, sepse pejgamberi sa më ka thënë, "Amal rabdes" tipo, ata prishat deri si, ata prish kjo, i thon madh madh, të ti e marr ujen me rabdes, edhe fut edhe në ujë, edhe në hundë jo sta prishtje Abdesit. Sot Aish radhiyallahu anha, po edhe pejgamberi më ka bëu të njëjtën, mirë po ai e mbante vetën, nuk e di ju a e mboni vetën. Por këtë asoj pejgamberi i silte shemë, ju, uji me ujin, ujin me me ujin. Do gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka pas edhe edhe argumentime të tjera logjike tësat i ka përdor në i ka përdor në ë debatet debatet e tjera, për shembull pejgamberi jon sallallahu alehi wasallam ka pordor po shemo la ya itnani dun athalith fa in za lika yuhzinu ka dombe ngamel ali sallallahu alaihi wasallam dy veta kur tjen mos folen duke lan tretin anash se kjo e mrzit ata pse os kjo e mrzit se thon mos jam te fol per mua keni bote se kanis vez vez vazhdimisht si tashoj dit kan do pi çajta to per mua an do vol po jo be vllazeti nuk, nuk je nuk je di çapia e donja dë esallahu ne na ken aruji ke ti ekzistoj o nderu ne ken aruji do ekzistoj A ma diskush, qatë shumë vet e madhëron vëtë vetën e vetë, qatë shumë e shumë e vëtë vetën e vetë, që kitë njës e në të volë për mua, e kjo si të të shumë e ti kanë ullë, thotë, këto për mua e në të volë. Kur kur së të volë për ti e? A, se ka ka nëndane. Elusi, këne dhe kjo të tregoj, e, kam zgatë shumë, kap të rderë se me një veni ka vullë katër kjo akon ka për katë deze më bojë kongjëtoi kongjëtuë e, e, e shpresojmë që Allahu xhëlal xelalut na shpoblet për ato çka kemi thënë si të vërtetë e aty ku jam kemi gabue është prej meje apo prej shejtanit e lutim Allahu ç'qallahu na fal e lutim Zotin e madh në këtë ditë të mëlloja që Allahu xhëlal xelalut tajeq pakat më bojë ba ibadet Allahu subhana ve teala namun sallallahu ç'të stolisemi të zbukurohemi me këto edebe dhe këto edukata të, të cilat na i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e lutim Zotin e madh xelal xelaluhu ç'Zoti on tebareke ve teala namun son ç'të thrasim اسلام سچي काही फेस الله حديث محمد صلى الله عليه وسلم الاسم الله, الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله مسلمانه كل جن الله تدهمان فقراس كانور نبويته ارونيا كيتيمه تبهيا تجد الله تيبقى رحمهتي باد ادني وباشك متا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفوا انه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين